badira egiazki arazoak, txalatzen intuzten arazoak e e egia da, badirela arazo uh, sakonak, bai hezkuntza uh, mailan, bai uh, osasun mailan, bai piskat xail uh, guzietan, seguritate mailan ere. Uh, gero gertatu dena, izan da, be, arazo guzioriek piskat uh, sakabana batuak ziren, bako bere sektorean egiten zuen baurobo joka, behazkenean, populakuntzak jenditzen duen uh, Falta bat da edo gaizkiizat zaite bat ordea azkenean badu zonbaiten boraen zuten zela, bazela, zerbait hortzen bat izena jendeak ausatztzen berotzen. Horte uh, astapenitza nintzen zun da inseegutatearena statistika bat atera da jaz Aurten uh, orte, urte astapenan um, geana dela Frantziako uh, debatamendu bortitzena, zeneta eman izan dira proporzionalki populakuntzari konkuparatuz hilketa gehienik, Parise edo marelarera intzentik, den hori oh denak egin du pixkat kexak euh, metatu direla, eta bon, batean bat da hori dena, mm. eno ustaz. Eta hor, um, uh, beraz, uh, frantziaren gandik uh, ekintzak itsoiten dituzte, boste honan haien kolektiboa hor ere, iniz iruditan ega da markatzen dutela, denak uh, kagularekin mm -hmm. direnak, eta uh, gibelean den ideia ere interesgarria da, behar, nor, nore dira hor, nahien kolektibo hori hori, uh, hori, uh, hori, uh, hori, Susan Nordiren, bon, uh, femen jakbalaki nor dizen be, bon bat, uh, betia uh, ateladena deia eh um, kagurak ja eta tamintsatuz dena. Be, f, dira bisket, eh, uh, uh, normalak gainenak eh uh, dute hauren buria definitzen dute, aita, uh, anaia, uh, seme, be sala, hor bon, ta growa ibait uh, emazte batzu ere kolektibuan sartu dienak. Eh, mm. uh, eta beren horien Horien diskurtsuak hemen, uh, baditu ditu, uh, aski uh, arrera nahasiadu alde batetik, bada populakuntzaren parte bat, ahont horien gibenetik dena sustengatzen ditienak, eta hor horien uh, aldarrik apenak biziki lotuak dira uh, seguritateari. Eta horiek, baduten duten bat, hala ere, aski radikala. Mm. Uh, eh, prez dira, horien uh, <laughs> gibenetik uh, joiteko, eta... Eta behar balitz batzuek erraiten dute, ez da diskurtsu ofizial-oficiala, erraiten dute, prezlitaizkela, armak hartzeko, garbiketa baten egiteko. Baina milizia baten egin ez? Hori da, Ana gero ez da jont hori diskurtsu ofiziala, baina bon, sen ditzen duzu pixka bat pusatzen mani bauzu motur horien ere diskurtsua, hortara rateltzen aldirela. Bada pobreziaren garbitze nahi keri batez, pixka bat ere? Nola? ...pobrezialen garbitzea. Bai, argunt. Eta erraiten duena hostiotan... ...populakuntzaren kondaketa eta... ...lotua da ere emigrazioa diz... ...zen eta hemen emigrazio... ...biziki azkarra bada... ...mugak biziki-geizki kontrolatuak dira... ...eta erdoen... ...sartzen da jende hainitz hainitz... ...be jende pobrea eta... eraikitzen ikitzen duzte hauzo... ...erraiten duzte hemen... ...del habitat Da... Txabola osoak hola, txabola osoak, ahont, eta hori, bon, bada pa, polakuntzaren parte bat, ez duena ongi bizi, pentsatzen dute, heldu direla bakarrik mm -hmm. interes, frantziak -txe, fran emaiten dituen laguntza sozialen txeka, eta mm hori -hmm. pixkatz piskat komplikatuaba mesu hori er, er, argitzea. Ikust, zenta erraiten de zularik, me hori piskat, berkatu, me arrasiz, arrasakeria da, xenofobia da, eta erraiten du bat ere, ebe bai, non bai, bai, bainan a, a problemak hain errotuak dira a, jendea fite. Entzuten ditzu jende batzu, diskurso batzuk haiten, eta ez duzu sinesten, mutiko batzu, bere nahi eta hamak haitianuak dira, unha dien dira, bainan orientzat guai ez dira hartu behar haitianuak. Mm -hmm. Piskat komplikatu da. Mm -hmm.